Ще був незгідливий, непоступливий, і це дратувало мене. Я взагалі запальний, суперечливий, дехто каже психований, хоч це не вся правда. Я вмію бути уважливим, люблю елегантність. На мені сірий спортивний костюм, світло-сірі черевики, біла, як сніг сорочка. Чоло в мене високе, чисте, чуб акуратно зачесаний. Особливо я почав стежити за своєю зовнішністю останнім часом. Я люблю водолазки, светри, джинси. Одного разу до нас у кафе пристав якийсь заїжджий шоферюга. «Здесь моє місто, я заставлю тебе клюкву давить. Я підхопився, але він спритно з-під низу садонув мене в живіт. Мені перехопило подих. Тоді Максим якось повільно, але невідпорно скрутив йому руки, підняв у повітрі і викинув за поріг. І мовчки почав доїдати смаженню. А я з'япав ротом і палинів у безсилому гніві. Хотів кинутися за шохвирюгою, щоб добавити. Але Максим притиснув мене за плече до стільця. З нього досить. Я потерпав, що малію в марійчиних очах. Я знаю, тебе дратував Максим. Я сказав йому щось погане. Висміяв хоч раз. Сивої глибини екрана пролунав тихий сміх. Висміювала я, ти захищав, хитрий і підступний, кинеш так, поміж іншим, ну і смердять у нього ноги, хоч би шкарпетки виправ, або приший Максиме Гудзика на сородці, не виставляй пупа. Через місяць я привів Марійку до носатого чмура в рогових в окулярах. Голови екзаменаційної комісії Той перекидав Марійчині малюнки двома пальцями І процідив крізь золоті зуби Хіба що в технікум, А найкраще, коли госпі треба доярки У Марійки порожевіли вуха. Я ще раніше чув, як він сказав одному художнику У нас не вистачає місць для дітей, академіків та народних Так що твій... А скільки тобі платять за дітей, академіків та народних? Запитав я та ти, ти, тобі вже вибили один раз зуби, вставив золоті. Марійка потягла мене за руку. Вона поїхала додому, та я вмовив її поступати на вечірній відділ поліграфічного інституту, на графіку. Екзамени там пізніше. Я припоручив Марійку знайомій художниці Катерині Іванівні, тюті Каті. Ще два місяці Марійка вчилася в неї. Марійчина мати потім віддячувала їй курми, картоплею, садовиною. Я теж допомагав Марійці, чим міг. І досі в пам'яті екзаменна епопея. Переживала Марійка, переживала Катерина Іванівна. Підказувала, напораювала. Мені вдавалося дізнати наперед, яка буде на екзамені натура, яка тема. Українську мову та літературу Марійка склала на п'ятірки, історію також, два екзамени за фахом, натуру й композицію на трійки, на тюрморт, на четвірку. І в списку зарахованих її спочатку не було. Я ходив до декана, просив, доводив з села, де їй було вчитись, має талант, розвини. Марійка хотіла втікати, але саме тоді їй видали в довідку, що вона зарахована до інституту. Коли я з довідкою зійшла з автобуса в Солов'ївці І пройшла повз валуни овець і конюшина були вже скошені Трохи не заплакала Я студентка Мені не соромно появитися в селі І, Боже, який гарний світ І осяяв його мені ти Земляк по своїй доброті Я любила село Але лишатися в ньому вже не хотіла За ці місяці місто перехопило мене і село, чого варте в ньому хоча б життя моєї тітки Фершалки Скільки й пам'ятаю на питання, як вам живеться, відказувала А, нічого, вивчаємо короткий курс ВКПБ, четверту главу Весь вік короткий курс ВКПБ і медики, і вчителі, і техніки А ще була магія одного фото на товстому картоні Молодий чоловік з вусиками у капелюсі та чорному костюмі з квіткою в петлиці, в сороці з метеликом і дівчина в фаті. Я не могла одірвати очей від того фото. Все розпитувала маму хто-то. І мама розповіла, що то її дядько та тітка. Він працював у місті приказчиком. Двічі на рік вони приїжджали в гості в село на Різдво та Великдень і привозили позолочені горішки та цукерки в кольорових обгортках